Alhamdulillah. Pujian yang mutlak. Yang pujian tersebut tidak ada pantas untuk diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pujian kepada Allah Subhanahu ma al wa ta'ala ma'al mahabbati wa at'zimi wal ijrani. Yang disertai dengan perasaan cinta kepada Allah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan dari seluruh anafs kekurangan yang dinisbahkan oleh orang-orang yang tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oke, ikhwan fill 'azakumullah. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada umat ini di saat mereka diturunkan Tengah-tengah mereka rasul kita sebagai khatamun nabiy wal mursalin penutup para nabi dan rasul sebagai penyejuk hati bagi umat ini Sebagai pembimbing umat ini dan tidak ada yang membimbing mereka ke jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pertama ta'adud Bagi wanita Bagaimana Bagaimana hukum wanita yang minta cerai karena suaminya ta'adud Yang pertama ta'adud A Bila syakkin walau ibin Rupakan suatu yang tidak bisa diragukan Sunnahnya Datang dari Rasulullah S.A.W Rasakan hadit-hadit yang datang dari Nabi S.A.W dan Allah Subhanahu wa berfirman dalam surah nisa, bumbina, nisa ayat 10, "Ma tawa'ahkum min anisa' am tawlah ruba". Jika ila penanya bay dari halaman 2, 3, 4. Walaupun hadis ini diseksikan oleh para ulama, sebab para ulama menjadikan hadis ini utama ya, ta'addud seperti uh, Syekh Muhammad bin Syuqaiti itu menafsirkan dan panjang lebar dan menjelaskan hadis ini. Demikian pula uh, yang lainnya Imam Tabari, Insyaallah tahu. Tapi sebagian dari kalangan para ulama seperti Syaikh Muhammad bin Saad al-Utsami, mengatakan bahwa dengan ayat ini itu tidak menunjukkan sunahnya tangut. Dengan ayat ini tidak menunjukkan sunahnya tangut berdasarkan sabab nuzul yang jelas. Jadi pembahasan kita, walaupun ayat ini tidak bisa jadikan Imam Abang atau Syaikh Muhammad bin Saad bukan dengan ayat ini kita mau sunahnya, tapi dari Hadi uh, hadis yang lain kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis di antaranya hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Umar. Nah, ketika ada seorang datang kepada Abdullah bin Abbas maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada dia, hal terzawajda, apakah kamu sudah menikah? Nadiyah belumnya Abdullah bin Abbas. kalau kata Abdullah bin Abbas, Nabi Taala meminta zawaajji. Pain nahi rahadil umat ini agar wanisa mereka melakukan sungguhnya orang yang terbaiknya umat ini adalah paling banyak istiqah orang terbaiknya umat ini siapa orang terbaiknya umat ini Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk seorang mengikuti terbaik tentunya Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian pula hadir dibilangkan oleh lima manusai lima muhammad dan Imam Syeikhan Hakim dari hadit Anas dari Tabith bin Aslam bin Ali dari hadit Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Pup bila illya minat dunia Anissa, manti majulatku ratu individu salam, bahwa telah dijadikan kecintaan padaku Anissa. Anissa itu jama, ya kan? Bukan satu istri, satu wanita, bukan Anissa para wanita, ha? telah jadikan kecintaan kepada para Rasulullah SAW alaihi wasallam Rasulullah cinta sama para wanita istri-istrinya botib dan mewangi uh, parfum waju dan kutu pada dan jadikan penjujuhan itu adalah solat jadikan baju diri adalah solat dan dalam hadis ini Rasulullah SAW alaihi kecintaan kepada para wanita para wanita mengatakan kenapa jadikan kecintaan kepada Rasulullah SAW perkara-perkara ini di antaranya istri-istri adalah di antaranya tidak ada mengatakan untuk semakin menbangun uci kepada Rasulullah dan semakin meningkatkan ee derajat amanullah dalam keadaan e, dia sebagai seorang rasul yang harus memegang amanah demikian pula dia harus dituntut untuk e, menghadapi berbagai macam fitnah, fitnah wanita. Nah, sehingga dia harus ee apa? mendidik mereka dengan baik. Kait dengan amal Islam jadi tuntunan dari Allah Subhanahu Wataala dan sebagian juga para ulama mengatakan karena di saat beliau e, lebih dalam berdawah maka di saat beliau pulang maka e, karena pelitian beliau berdawah tersebut maka di Rasulullah SAW pun dihibur dengan istri istrinya yang jelas di dalam hadis ini disebutkan jamaah dan tidak disebutkan almar, tapi anissa. Al jadi nah, ya, tidak disebutkan satu tapi jamaah. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Imran kan Ya. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala al beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah Rasulullah sallallahu memerintahkan kita menikah wa yanha 'anil tabaddul ila hajat jadida. Rasulullah sallallahu melarang kita dari tabaddul, dari meninggalkan pernikahan larangan yang sangat keras. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nazawajul dan walut fa hum kafirun bikum al Karena anak-anak kalian menikahi wanita yang punya yang Dan wanita yang mempunyai anak hmm, Karena sudah apa yang banyak anaknya Karena seungguhnya Aku akan bersaing dengan para nabi Dan di pada hari kiamat Bermegang-enggang dengan banyak yang ikut Allah s.a.w Nah bagaimana cara kita uh, Untuk memperbanyak anak tersebut Tentunya kalau dengan satu materi uh, yang, yang lahir juga Satu setahun satu ya itu pun kalau dia tahun lahirnya tapi kalau kadang satu tahun lima tahun berikutnya baru ada kemudian dan berikutnya atau kan mungkin di antara mereka ada yang tidak punya keturunan sama sekali ya kan gitu nah kalau kemudian menikah kembali dengan yang dua tiga empat mungkin setahun bisa empat nah kalau kembar semua jadi delapan ya kan dalam artian pahlinya lebih cepat hmm. dalam langkah untuk semakin menyenangkan rasulullah saw -e -ra dengan banyaknya para ulama. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan as-salah juga dalam hadis yang diriarkan oleh Imam Nasa'i, dan hadis Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Jelas ini semuanya menunjukkan bahwa baikah lebih dari satu, ada yang disebut dengan poligami atau bahasa Arabnya dengan ta'addud az ini adalah merupakan sunnatun muttaba'ah ya, yang merupakan dari sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di antara sunah mahjurah, sunah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin sehingga mereka menganggap ini sebagai perbuatan bejat, tidak ada kepada istri, nah, perbuatan orang sintinglah maju-maju perbuatan orang mereka kita mengatakan anjing-anjing -rong kafilah tetap berlalu Nah, anjing-anjing kafilah telah berbar, berlalu Biarkan. Nah, omongan tersebut insyaallah tidak lama Fitnah itu akan, akan meredah mereda. Tapi kuat fitnah setanullah. Bahkan macam kiraimah Allah Taala, beliau mengatakan ini merupakan membenci, membenci yang namanya tradut. Ini merupakan sunnah, sunnah min sunnah dari French, termasuk sunnah-sunnah Eropa ya perkataan-perkataan orang Barat, orang Orientalis yang mereka sebenarnya benci Islam tersebut yang dirasuki oleh sebagian, nah, mungkin bisa kita mengatakan sebagian besar dari kelangka Muslimin dirasuki penyakit, uh, penyakit tersuji. Bagaimana hukum seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya yang tak aduk tersebut? Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan dalam hadith yang hasan atau di Syekh Al-Rusyih Al-Bani dalam airwad walid Al-Mu'udini al atau pendal-munafiqah Bahawa wanita yang minta untuk berpisah dengan suaminya Mereka itu adalah para munafiqah Mereka itu adalah para munafiqah nah, Karena itu adalah seorang wanita Jadi seorang istri yang bersoleh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam bukit Muslim dari hadit Abdullah bin Amr bin Auf Rasulullah mengatakan Anjunya mata wahai matainya dimana itu solehah dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah siapa wanita yang solehah dijelaskan dalam bukit Abu Dawud dari hadit Abdullah bin Abbas ta kumah, Rasulullah tarafnya di mana Rasulullah SAW mengatakan Ala ubi rukum bimayak bizarbaru maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling baik menjadi simpanan seorang laki-laki adalah -laki. seorang Ini adalah pembahagian harta yang paling mahal dibandingkan dengan mobil mereka, dibandingkan dengan rumah-rumah mereka apabila mereka punya simpanan seorang wanita yang salehah, inilah yang terbaik. Siapa wanita yang soleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allati idha nadaara ilayha sarratuhu wa idha amarahha atha'athu Istri yang salehah adalah apabila dipandang maka menggembirakan, ya. Apabila suaminya membanding pada dia Maka wanita tersebut Atau isu tersebut menampakkan sesuatu yang Menjadikan seorang suami itu kempiran Bukan menjadikan seorang suami itu Menjadi bibit-bibit teroris Yang menyebabkan Rumah hancur, kaca hancur Barang-barang Jadi rusak Di rumahnya, ini salah satu bibit-bibit teroris Kalau seperti ini tidak menunjukkan seorang wanita itu Soalnya yang kalau dipandang itu Kita baru masuk maka Masya Allah walaikan itu Rasulullah SAW tidak bolehkan seorang laki-laki itu masuk pada ke dalam rumahnya di malam hari mengetuk ke di malam hari dalam keadaan dari pemerintah terlalu dahulu kenapa? kerana tidak ada persiapan Gimana kalau dia masuk dalam padang istri seperti gendiru ha, ya ini dalam padang rambutnya aja cah nah, dalam padang ya ini apa apa itu, ayam niwur, pihak Baru bangun kan seperti itu keadaannya. Maka jangan. Nah, suami ke dinasih. Lalu kata-kata sesuatu, kalau di perintah, dia tak. Dan kalau dia punya seorang suami, dia ada di rumahnya, maka dia nanti semenjaga kehormatan suami. Memelihara anak-anak dan memelihara dirinya. Ini suami ke dinasih. tersebut belum memiliki pekerjaan atau dianggap dia mampu untuk umum kebutuhan lahiriah kepada istrinya Allahu Akbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam luar pekerjaan muslim dari hadis Abdullah Abdul bin Mas'ud Ya masyarakat syabat Tepak minggu muda'ah Ya islam para pemuda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 multimodal minimizedатив福祖籍 we will be together theoso Canal you can make it. There are no need to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 Jualan di malam hari. Jualan di malam hari. Jualan di malam hari. Jualan di malam hari. di malam hari. Jualan di malam hari. Jualan di malam hari. Jualan di malam di malam hari. Jualan di malam hari. Jualan di malam hari. Jualan di Mencari dari satu itu orang hilang. Jadi cara kita dari satu itu itu tidak adil. Jadi anda akan terasa. Allah Taala bersungguh-sungguh sila Dan sungguh Sesungguhnya Allah adalah sumber istimewa kepada. Allah bersungguh-sungguh. Kemudian kita akan mengambil contoh. Ayo yang diriwayatkan punya istri sampai 300. Kawin cerai kawin cerai terkenal nakahan pola kon nikah tukang cerai Mugira bin bincoba Terkenal dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mukira bincoba ini nisannya itu pasti, bisa membuat para wanita itu leher. Nah, sampai-sampai suatu waktu bin bincoba itu sedang jalan-jalan Tengah zaman dia ada akhwat Ada akhwat jalan oh. Kayaknya ini Channel baru ini Hah? Akhirnya cari-cari tahu Di rumahnya mana Ketemu dengan seorang laki -laki. Saya mau menikah dengan Wanita itu dia. Kata laki-lakinnya Jangan kamu nikahi dia jangan. Ya. Kenapa? saya pernah lihat dia dicium sama laki-laki wah aduh wanita ini berpenyakit esok-esoknya rupanya yang nikah itu yang ngomong sama dia yang diberitahu dia itu yang pernah pernah dicium sama laki-laki dia juga sedang menikahi wanita itu marang -bu, tuk -tuk, katanya kamu pernah melihat dia dicium sama laki-laki kok kamu nikah sama dia iya karena pernah saya lihat dia dicium sama laki, -laki. Akhirnya tidak dapat mukhiro mencoba. Semua barupanya persaingan bukan hanya dalam jual beli saja, Tapi dalam proses pernikahan pun terjadi persaingan di kalangan para sahabat. Swahallah, pernah mukhiro mencoba menikah di satu waktu empat empat, satu waktu empat langsung besoknya diajar putistriannya. Masyaallah, Allah, ahlak kalian baik-baik Tidak ada permasalahan dengan saya Dan pada hari ini, kalian semua cerai Bayangkan Yang hadir Ini adalah sunnatu sahabat Ya, sunnah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya Seorang Ahwat berusaha untuk memahamkan Pada orang tuanya Ya, memahamkan yang mungkin Bahawa seseorang so, atau seorang wanita tidak pantas menolak uh, untuk menikah dengan orang lain hanya disediakan karena mau dijadikan, bagaimana so, disediakan dia, atau kaisur tiga, buka istri, yang kompak ya dan Allah mustahil. jadi uh, saya harapkan uh, diusahakan Allah nah Walaupun dengan cara paksa, susah sangat untuk orang tuanya sebab ini melakukan eh, hal tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa boleh tanpa seiring. Saya khawatir nanti banyak yang terjerumus ke dalam nikah siri, nikah rahsia, buat sehingga itu akan menjadi fitnah di kalangan umat. Allah Bang, soalnya, nah. nikah. E, mengalap istri itu bukan perbuatan tercelah ya itu bukan perbuatan tercelah hadis Abu Hudhhalal tentang walal balak perkara yang paling halal insyaallah itu adalah balak itu hadisnya lemah ya yang masuk di kalangan para fakir dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah jadi menculik wanita itu terapi biasa. Ya, terapi biasa. Itu biasa sering dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terjadi bahkan kalau kita melihat pada hadis-hadis Rasulullah, banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa kalau wanita yang minta dicerai, itu cerita. Ya. Eh nah, al-mustadi'at Mbah itu, siapa? Ah, kalau betul, ada pun ada Apabila sudah sesal, wanita-wanita yang minta kulo, minta pisah dengan suaminya, mereka itu adalah wanita-wanita munafiklah. Suhama, ini salah satu hadis. Tapi hadis yang menjelaskan tentang tidak disukainya cerai ini tidak ada. Nah, tidak. Ada. Jadi itu adalah perbuatan yang wajar-wajar saja dan ya? wajar-wajar saja dan tidak termasuk kekurangan akal ya? dan lain sebagainya. Cuman tentunya dilihat kembali dari segi nasihatnya, dari segi maslahi itu perlu ditindak tindak seperti ini. Ya kenapa? Karena eh, para ulama itu kan mereka Membelokkan, diulangkan, membelokkan, sesama untuk menikah dengan uh, seorang wanita yang dia menyiarkan di dalam dirinya, tapi tidak disuarakan. Dia menyiarkan dalam dirinya seakan menikahinya sampai batas waktu tertentu. Ini boleh bukan nikah umum tak ya? Karena nikah umum memang ada persyaratannya dalam maa, apa dalam uh, alkitabnya. Kalau ini juga dia meniatkan ah nanti kalau selesai misalnya dia ke Amerika dari perjalanan itu ke dalam kerudung istrijual di kampung sana nanti saya nikah nanti kalau selesai bekerja cari kagak nah, raja itu lah tak cerai kan gitu ini boleh yang seperti ini ya pernah kejadian beberapa orang dari Saudi itu ke Amerika Sering nikah cerai, cerai, ya, pernah nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai sehingga ini mengupdatekan banyak dari wanita-wanita Amerika yang sudah masuk Islam kembali merasa oh begini rupa Islam. Nah, maka dari sisi ini perlu dilihat kembali dan ya, tentang tanggapan masyarakat, banyak dilihat apakah maslahnya ada kalau kita sanggup. Untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallam dan justru kalau kita menyelamatkan wanita tersebut selama dia tidak melanggar aturan sebaiknya kita menjaganya. Ya, tentunya ini menjaga maslahat dan masyadah. Wallahu Old... amin. Alhamdulillah Kas lembarannya, insya Allah saya satakan nanti jawabannya. Hmm? Sudah jamnya kenapa? I juga tentang duduk cara duduk e, pada solat dua rakaat, dan insya Allah dan mudah. Besor, ya, istri berdandan dan menata rambutnya. Seperti orang Yahudia Apabila itu dinyatkan Untuk mencari berubah suami Misalnya Menyepang rambut Seperti eh, menyepang ah. Oh iya. ya Setelah dulu Apabila itu menarik Bahawa ini akan betul-betul Terima kasih lalu kalau memang demikian kenapa ketika Rasulullah SAW meninggal ya salah seorang anaknya rambutnya dipetang nah, petang tiga atau tidak salah perlu duga dulu sekarang berbicara secara umum Berdandan di depan suami dengan model orang-orang jahiliyah. Kalau itu memang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah Yang menjadikan tradisi mereka Ya Seperti misalnya memendekkan rambut Wanita Supaya bisa dimiripkan dengan demimaur misalnya Ya nah, Atau yang lain-lainnya Maka ini jangan Mantas ya bahagia kaumin, wahwamin, ya. Tapi kalau memang itu adalah merupakan bukan merupakan tradisi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, maka yang demikian ini tidak ada masalah. Berdandan ayus, suka berdandan sampai seseksi mungkin kinkin di depan suami itu tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah silakan menari di depan suami. Selakan dancing di depan suami, disco di depan suami terserah, tidak ada masalah. Ya, yang penting jangan sampai menyerupai orang-orang kafir yang menjadi adat dan tradisi mereka. Yang kalau tidak memakai ini, apa orang itu melihat ini meniru orang kafir, gitulah. Nah, kalau hanya sekedar gincu, ya e, rambutnya di, e, ya ni. Diindah-indahkan, gitulah. Ini tidak ada masalah, ya. Wallahu amin bishowab. Nah.